«Ну чого ти завелася, Валюшо? Чи тобі вперше, тоді намагалася перемкнути канали, відволікти подругу від оцієї внутрішньої зосередженості, на злому, яку так не любила і навіть боялася у Валентині. Таке траплялося, коли Валю діставали. Тоді вона надовго замовкала, ховалася кудись глибоко і на обличчі відбувався рух душі на зустріч невідомому Антонеті Світові. Брови майже зросталися на перенісі, очі примружені аж до зморшок, у куточках дивлялися у якусь невидиму цятку, немов лазерний приціл, губи оті рожеві валюшині густонька стискалися у білу рівну лінію, а на пальчиках коротких і товстеньких виростали за якусь мить кіхті, довгі, гострі, червоні, готові роздерти на клапті. Такої Тоня Валюшу не любила і навіть боялася. Боялася того, що ставала здатною в такі хвилини порцелянового Крицева, колючо-ріжуча жінка поруч. «Валюшу, ти де? Перестань мордувати машину. Вона ні в чому не завинила». «Та нічого ж не трапилося, дурненька. Хіба мало є придурків на білому світі? Ти через кожного будеш наживати зморшки на лобі і псувати нову гарну машину?» Та її слова, здавалося, пролітали крізь вуха Валентини, не зачіпаючи, звукосприймального апарату. Нарешті машина завелася, і вони рушили кудись у напрямку центру. Тоня не полишала надії вивезти подругу зі стану тихого шаленства, в який засмоктували її емоції, далекі від християнських понять терпіння і прощення. «Мала, тепер вищуєш швидкість!» Машина аж вищала усіма, чотирма своїми колесами, коли Валентина намагалася проскочити на жовте світло, повертаючи на Київську. Якийсь із водіїв зустрічних машин аж покрутив пальцем біля скроні, закликаючи горе пілота Формули-1 до порядку. Уздрівши таку наругу, Валентина поза сіма правилами розвернулася посеред дороги і кинулася на здогин хамові. «Валюшо, що ти робиш?» – охопилася обома руками за всі можливі точки опори в салоні Тоня, яку кидало усі боки від такого драйву. «Зараз я йому покажу. Зараз я їм усім покажу. Він у мене знатиме». Валентина шипіла крізь зуби такі слова, що Тоня воліла б жодного не чути. Настільки ображали вони саму жіночу природу. Валя обігнала простеньке авто, водій якого мав необережність устрягнути в халепу, нарвавшись на поганий настрій пані в блакитному. Зупинилася, мов у шпигунському фільмі, поперек дороги, вийшла, грюкнувши дверима, аж мало не повилітали замки. Тоня не чула слів, які вилила Валюха на голову нещасному. Чула тільки тон, тільки різкі, мов залізом по склу звуки. І бачила у дзеркалі смиренне обличчя воєя, мабуть, одруженого з бабою йогою, бо надто вже професійно-філософськи вислуховував він оту сукупність малих секунд і збільшених секст, яких не витримало б жодне піаніно. Йому вистачило глузду, не протестувати, не відстоювати свого, він просто мовчав, киваючи головою. І дивився очима собаки, які усе розуміє, тільки сказати нічого не може. Мабуть, не вперше. На Валентину процес погоні і відвішування гарячих злочинцеві, який посмів її образити, справив позитивний ефект вона трохи заспокоїлася. Зморшки в куточках очей зникли, розгладилися, губи також почали потроху рожевіти. Вона навіть набула даром слова. Цей пля козел, надума мене вчити, та я бля йому десь на дорозі всі кістки переламала б в цей момент марну втручатися. Марно намагатися наставити когось на путь істинний. тому Тоня мовчала. Нехай собі Валюха виговориться. Навіть вилається, Може, полегшає. А якщо гусь надумає відсвічувати поперек дороги, я його пристрелю нахір. І все. Подумаєш, крутизна немір'яне. Або скажу Бурові, він його навчить родину любити. Валя розмовляла начебто сама із собою. Не стримувалася ні в словах, ні у виразах. Груба по-чоловічому, непристойна лайка виривалася з її порцелянових вуст, легко і звично, немов після довгого тренування. І це виглядало для стороннього ока диким, незрозумілим, несполучним, немов вода і олія. Коли Валя поступово заспокоїлася, Антонетта спробувала втрутитися. Ну що мала, ти вже повернулася? Куди, незрозуміла Валентина? До нас, до нормальних людей, до нормальних жінок. Звідки? А хто тебе знає, на тебе носить, коли заносить? Набалакала тут такого, що я за все життя не чула. Лаєшся, даруй як... Тоня довго підбирала слово, але так і не знайшла у своєму лексиконі нічого, що б відповідало російському штампу і звождю.